Dobrý večer, milí priatelia. Hlásime sa vám s prvou časťou našej novej relácie pod názvom Slon. Ako ho vidia mladí budovatelia komunizmu po 16. zjazde? Je sobota 11. apríla 1981, 17 hodín 55 minút. Uplínulo len niekoľko hodín od ukončenia kolosálnej historickej udalosti, ako nesporne 16. zjazd bol. Naša strana nám zase raz vytýčila jasný cieľ a ukázala svetlú perspektívu našej mladej generácii. Zjazd naznačil, že sa blíži chvíľa, keď budeme mať všetci všetkého dosť, čiže komunizmus. Aj v tejto situácii sa v novom svetle javí otázka pohľadu nás, mladých ľudí, na koncepciu slona ako takého. Musíme si objasniť, v čom vlastne spočíva podstata hesla sovietský slon náš vzor, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Ja ako príslušník mladej generácie budovateľov komunizmu mám na problematiku slona svoj vlastný neokvejný názor. K slonavi som sa dostal úplne náhodou. Pýtal som sa kolegov, čo by mi navrhli ako tému na dnešnú reláciu. A tu súdruh Václav Novák, člen výboru našej základnej organizácie, hodil po mne slona. Na moje veľké prekvapenie bol gumený. Myslím ten slon. Súdruh Novák prehlásil, že mu otrhol. Prepačte, milí priatelia, hneď budeme pokračovať. Súdruh Novák prehlásil, že mu otrhol. <súdruh> najprv, som, najprv som to nechápal, veď ešte stále nemám ukončené školenie IVP. <súdruh> pohľad na slona zo spodu mi všetko prezradia. Sôdrog Novák. Ako sa ja dívam na problematiku slonov? V z zjazdového rokovania som nadobudol presvedčenie, že slon je zviera. Dokonca veľké zviera. Aj keď musím podotknúť, že nie je jediným veľkým zvieraťom, a už vôbec nie jediným zvieraťom. Veď sa nám pozrime okolo seba. Ale vráťme sa k slonovi. Bližší prieskum slonovej fyziogonómie ma priviedol k poznatku, že v súlade so všeobecne uznávanými tézami je slon zviera biele, i keď mnohé diskusné príspevky z jazdu poukázali na problém ružových škvrn v oblasti uší a líc. Samozrejme, ako ukazujú historické skúsenosti, tieto škvrny, čiže flaky, majú svoj pôvod v snahe oportunistov a revizionistov koncom 60 rokov, ktorí chceli nám všetkým, teda i slonom, nasadzovať růžové okuliare tzv. buržoázných slobod a demokracie. Slon má veľký chobot. Pri povrchnom a jednostrannom pohľade na slona by sme mohli dôjsť k milnému záveru, ako sa to stalo mnohým našim občanom v krízovom období, pod vplyvom buržoáznej propagandy, že slon má choboty až tri. Jeden veľký vpredu, jeden maličký vzadu a jeden stredný v strede. Samozrejme, tento názor je nesprávny a posledné 10 ročie vo vývoji našej spoločnosti to potvrdilo. Jasne sa ukázalo, že slon má iba jeden chobot, a to vpredu. Takzvaný maličký chobot vzadu sa nazýva chvost a údajný stredný chobot v strede nie je nič iné ako ten dôverne známy nadotyk príjemný a vzrušujúci dzinzík, ktorým sa zo slona vytláča vzduch a ono to píska. Slon má uši veľké a placaté. Zluyselníci a neprajníci tvrdia, že istí ľudia, ktorých nebudem menovať, majú uši ako slon. To sú samozrejme bohapusté hovárania a nechutné urážky, myslím tých úbohých slonov. Podľa najnovších výskumov sovietských odborníkov, slon týmito ušami dokonca kýve. Buržoázni ideológovia sa snažia tento jav vysvetliť tým, že slon ušami odháňa muchy. Pravda, že táto teória je z hľadiska nás, mladej socialistickej generácie, absolútne nepriateľná. Nám je predsa jasné, že slon mohutným kývaním uší dáva najavo svoju radosť nad výsledkami budovania našej, našej spoločnosti, nad harmonickým rozvojom osobností našej mládeže. Všimneme si len úsmev takého slona. Už len červená farba jeho pier, čiže gámb, ukazuje jasnú perspektívu ľudstva. Áno. Slon sa stal symbolom našej krásnej súčasnosti. Nepraníci spoza hranícíce tvrdia, že slon je zviera hlúpe, že sa vála v bahne a že smrdí. Isté uznáte, že tieto argumenty v našej spoločnosti nenájdu živnú pôdu. Milí priatelia, to by bolo na dnešný večer všetko. Druhú časť našej relácie, v ktorej budeme hovoriť o sexuálnom živote slona, o problematike využitia slona ako inštruktora pri vojenskom výcviku vysokoškolákov prípadne ako referenta pre politické záležitosti na študentských internátoch uvedieme po nasledujúcom zjazde strany prípadne po návrate autora zo služebného pobytu v Ilave.